Radio 284 els informa que el contingut d'aquella encisadora nit en què em va picar el mosquit d'avui pot ferir la sensibilitat dels oients i que no és recomanable per a menors. Totes les històries que presentarem a continuació estan basades en fets reals. Els locutors no es fan responsables de les opinions donades en les nostres enquestes i no han de compartir necessàriament els arguments que defensen. Aquest programa, doncs, és com la vida, una vulgar comèdia. De vegades, és difícil ser un home. Sobretot quan les veus portant bons cotxes i vestint roba de la millor marca. Fins i tot et diran que van molt estressades. Et preguntes quina feina han de tenir per portar aquest nivell de vida. I una vegada les coneixes, saps que van al gimnàs i a comprar, i a reunions amb les amigues, i a la tarda van a buscar els nens... Però encara que vegis que aquesta feina està molt ben pagada, no els ho diguis. Perquè, a part de dir-te que, com que t'estimen, et perdonen, quan la vas conèixer, ja sabies que era una dona. De vegades és difícil ser una dona i donar el teu amor a un sol home. I quan costa més és quan et diu, ja ho faré, ja arreglaré la xeta, ja recolliré els mitjons de terra, ja trauré el gos a passejar, ja li diré a la meva mare que no et truqui cada dia. Tot mentides, sempre mentides. Cada cop que diu que ho farà, no ho fa, en pots estar segura. Però si l'estimes, el perdones, i no t'hi has d'esquerressar perquè, al cap i a la fi, només és un home. De vegades és difícil ser un home, sobretot quan després de dutxar-se es posa el teu bernús. Ja fa cinc anys que la coneixes i en tot aquest temps, en aquests 60 mesos, no l'has vist cap vegada, ni una sola vegada posar-se el que li correspon, i no falla mai. Quan te'l tornes a posar, quan hi sents el perfum del seu xampú, T'has de preparar per les sorpreses més singulars que et té acostumat, però no t'hi cap fiquis. I quan per alguna de les butxaques et surti qualsevol peça de la seva roba interior, agafa-la amb tot l'amor que siguis capaç i deixa-la al frigorífic o al microones, perquè al cap i a la fi, quan la vas conèixer, ja sabies que només era una dona. De vegades és molt difícil ser una dona, sobretot quan el teu home es dutxa. Un riu d'aigua corre pel passadís, la cambra de bany és el llac Victòria i la tovallola s'obre dins la banyera. Però si l'estimes el perdones. Fins i tot quan intenta arreglar-ho amb la veieta i només aconsegueix que l'aigua caigui pel balcó i que quedi xopa la roba de la veïna. No t'hi escarrassis, perquè al cap i a la fi només és un home. I per a un home, cortina de bany no vol dir res. Res de res. Hola, que tal? Bona tarda, nit, com estem? Tornem a ser vosaltres? Ja... Una setmana més. I ja són 5? 5 setmanes, mare de Déu, número. Sí, Però bé. avui ens passa una cosa, noteu... Un buit existencial sí, sí. dins nostre. Què ens passa? Què ens està passant? <laughs> com ens estem convertint? Bé, eh, en primer lloc volem excusar la presència de l'Anna i la Neus. No han pogut a ser aquí per motius personals i que, esperem que tots vosaltres les perdoneu que intentaran ser aquí d'un moment a l'altre em sembla que ja arriben, ja venen? No, no Sisplau, ens sigueu, truqueu-nos Bé, <laughs> el... uh, us han agradat les històries que us hem explicat abans uh, són extretes d'un llibre, bé, d'un programa de ràdio del qual es va fer un llibre que segur que tots és del Pasta Gansa, el presentador del qual és Miki Moto Bé, són històries que reflexen perfectament el tema del qual parlarem avui. Quin tema és aquest? El tema? contra dones. Gran tema. Apassionant. Polèmic home. tema, polèmic tema. Entretengut o sigui. el tema. Bé, jo de tu, Raül, ara en, ens hauríem d'aprofitar, ja que com que som un en ben, majoria... Un moment, un ben. Abans, de tot, sí. abans de tot, ja que estic aquí sola, davant d'aquestes sí, dues sí. entròmines... Que sí, bon dia! A veure, a veure, ja comencem així... Eh, de manera si us plau a, tot, a totes les oients que m'ajudin. Truqueu 864865. No sabran marcar el número? Sí. I a no. tots els oients 86486. Demostreu que oh. sí que en sabeu més que això, ells. Nois, eh, es, podeu això. explicar qu'odiu, eh, experiències, ets el que vosaltres vulgueu. Jo abans volia fer un petit, una petita aclaració. Fes. A veure, Ui. vosaltres no sé, potser no us ha arribat l'ona aquelles coses que passen. Però... no cal que mireu amb aquesta encara, oh, de, no circun... en de circumstàncies. Uh, vosaltres sabeu què? que, no. la... que sabeu. Al, llarg, al llarg de la història sí, què ha ha... hi ha hagut un, un mite clar, no? Que la dona, doncs, semblava doncs, que, passava... que tenia una vessant molt més important i àmplia i... pel que fa a les actituds verbals. Mentre que l'home, en canvi, no. Sí molt més eh, Es caracteritzava molt més doncs, per tots aquells treballs eh, en què predominava doncs, la percepció espaial. No. Exacte, parlem no. de l'oratòria romana, tot dones. Sí, però fa moment ha dit un castellanisme, eh? o sigui que... No parlem de castellanismes, verbal... que per aquí n'hem deixat uns quants, eh? Bé, fota-li barret, fota-li sombrera, reflex. al que ens referíem. T'has dit que les dones tenen més bones dots per l'oratòria. Fals, completament fals. L'oratòria romana. Tot dones, i tant, uh, Virgili, Homer, tots aquests... Aviam, aviam, això és una altra història, això, eh? Aquí no deixem de banda l'espai sociocultural. Bé, jo només faig ecuacions. Bé, tenim present que la dona ha estat moltíssim temps, moltíssim temps reprimida. el seu lloc. Home, és com ha d'estar. Alerta, alerta. I per això a la que a un cerç de... De, la, de les vostres característiques han deixat sorgir la dona aixecar el cap a la dona perquè les teniu reprimides a casa i oprimides home. Per, eh, només es, eh... home Oda, pensa que cada cop les cuines són més grosses vull dir que no us queixeu sí, sí. just per... Per -que, sí, perquè ajudeu no, no, sí. no. Això re, eh, les cuines són més grosses per, eh, perquè si la, la, avui en dia la cuina és un lloc que s'hi fa vida si us deixem mm. anar al menjador i tot de tant en tant, perquè sí l'escombreu. Sí, fa vida. Dir, llavors, què passa? Allà hi ha d'entrar l'home. On? En aquest lloc que es diu cuina. A menjar. Si no, si no, ah, no mengeu. Sí. Si no, no mengeu. Això que quedi clar. Esclar, pues o anem al bar. Sí. Ah, bé. Per feria al bar. Sí, abans sí. que fer vos a vosaltres. Home, ens el faci... Això es veu, aquí ja us ben retratat. La mama. Per exemple, sí. no? Home, però no saben qui ens pot posar al menjar. Exacte. Mm. No, però s'ha de reconèixer que les dones el menjar el fan bo. Sí, quan volen. Ara hi ha chefs masculins que en saben més, però bé. Sí, esclar, home, això... Ho en saben en compte, molt, ja i jo reconec. A les guies Michelin... Clar. En saben moltíssim. Perquè eh, la cuina, l'únic secret de la cuina, i suposo que vosaltres en recolzareu, no sé, depèn. és fer-la amb sentiment. Tu l'has vist molt gran sushi, oi? Sí. sí tens constància. <laughs> aconseguiràs. Llavors què passa? Sí, si, aneu amb l'idea que la dona es posi a la cuina, amb, amb poques ganes i això, no espereu un menjar bo. D'acord? Voleu menjar bé? Feu-vos el vosaltres. Feu-vos el vosaltres, sabreu què hi poseu. Sab i poseeu els ingredients que a més us agradaran i llavors, fins i tot com que haureu treballat amb aquella, amb, amb aquella feina culinària, la podreu assaborir millor perquè direu, sí, però... això és el que he fet jo, és que no el sabeu valorar. Però mira, si mentrestant la dona fa el dinar, el sopar, tu mentre estàs estampada al sofà, mires el partit de futbol, quan està fet et crida, sopes, tornes al sofà a mirar el partit de futbol i ja està, Igualment. home. Igualment. Oi, la coïna no és, no és el nostre hàbitat, no podem estar allà. I en canvi allà. és el vostre hàbitat, clar. És, és comprensible. l'abastament no arriba més enllà que el saber apreciar dir? el pas de la pilota d'una cama a l'altra. Així, és veritat. Home, sí, té molt mèrit, raó. eh? Teniu raó. Home, és una... Heu de fer una, un esforç intel·lectual bastant fort sí, per a vosaltres. I per controlar els fogons, què? Exacte. A veure. Ah, ah. Què passa amb els fogons? Que els has de controlar, també. El, el fogó, ara hi ha les cuines elèctriques, o sigui que... Sí, sí, però a mi m'ha saput molt greu això que has dit del futbol. És mentida, no són els homes els únics que van a futbol. Jo, per exemple, quan vaig a Sarrià... A Sarrià. O, a Sarrià, o anaves. O, o anava, anaves. bé. doncs quan anava a Sarrià, doncs a darrere tenia una dona, que les dones sempre són les més pesades, espanyola, espanyola, amb una beua de pito que et taladrava el cervell, eh? Doncs què? És una dona. Sí. Només és una dona. I per què ha anat allà? per fer costat al seu estimat, sí o no? Doncs perquè fot aquells crits, com... Perquè en realitat el que fa és fer un esforç, cosa que no sabeu fer vosaltres, i posar-se al costat, per un moment rebaixar-se, per dir, pobret, no el deixaré no. sol aquí davant, no, no, de les que... càmeres, no, no, no, es rebaixa i diu, no, no mira, per, per un dia, diu com que l'estimo, aniré allà al, al seu costat a cridar una mica, perquè així veig que jo també li faig costat, ja que ell no és capaç, d'ajudar-me no, a la cuina. No, no, no, no. Perquè no, no hi arribes, que no, no, no es dona per més la vostra... Això vol dir que no teniu personalitat. O capaces molta, que volen aconseguir. Molta, perquè som, som capaces d'acceptar que anem allà només per... per uh, estar al vostre costat. No, I ja això, això, no, això no vol dir Només no. volen ser un lloc més endavant i per això fan aquests crits, perquè Exacte. així la gent marxi. Ui. L'únic que van a fer és a veure les cames dels futbolistes. Ah, doncs sí. una opció bona. I quines almenys... cames? Ah. Peloses, sí, sí. I musculoses, no, almenys... Com les nostres. Sí, coita. Això és carn. <laughs> mira, almenys, almenys mira, si, si, si van allà al costat, que es distreguin una estoneta. És... és així. D'acord. I llavors una altra cosa. Digues. Eh, amb això que dèiem de l'oratòria i de la percepció visual, que representa que els, els homes, el sexe masculí té més desenvolupat més i hem dit mal, que no és no veritat no, Com és no? Cert. I tant! Per què? Això és el que fins ara es, es deia i tot però, però, però... Cal tenir en compte que avui en dia, ja ho hem dit abans el sexe femení sí. escala amb una velocitat vertiginosa Com De els cotxes, que pot... apretes una mica l'embrega i es sí, escala de, de que sí, sí, no. No? i pot assolir perfectament uh, la, la, mateixa, la, la mateixa categoria, bé categoria, posar-se uh, a fer les feines que fins al moment eren apropiades a l'home. Què vol dir això? No ho sé. Cosa rara, clar que no ho sabeu, és lògic. Només si ella, eh? La constància, sí. la constància que la dona té. Ja, la, la voluntat, sí, okay. les idees clares i els punts que vol assolir a la vida, cosa oh. que no teniu vosaltres, puig, puig. aconsegueixen que pugui fer tota aquesta sèrie de coses amb més o menys esforç. Què, Però, ha, de Què, ha, de Què ha de fer? Igual que un home, l'home també ha de fer un esforç, Clar, per assolir el que vol, si sí, és que s'ho proposa, perquè li costa... Nosaltres el... no ens cala l'esforç, nosaltres allò pim-pam i ja està. Pim-pam i ja està, us quedeu mirar sí, el, el futbol que és el vostre... I ja està. És, és la vostra finalitat, no? La, la vostra... La nostra vida. Sí, arribar a seure amb un sofà i mirar futbol. Oh! Quina vida. Oh, impressionant. Sí, sí, Relax. sí, bé. Ja en parlàvem la setmana passada, relaxa. Exacte. Després una altra cosa, a dir. No sé si sabeu que el, el grau d'enquestes d'estadístiques de, de sorgides d'accidents de trànsit a l'home són molt més sorpresos. Ara sí que no, no m'ho crec. Ara no, no, que no. no, no, no. Eh, tenim pres, dades, tenim que preixes, dades. Que pateixen les són. Veure. Un moment, eh? Aviam, què heu de dir d'aquestes dades? Doncs que els responsables d'aquests accidents... Bé, gràcies. S'ha endavant. s'ha emocionat. No és que no han estem buscant les dades, un moment. Cosa rara, no les troben. Què hem d'esperar d'unes persones? Ara, ara, ara. Va, les... digue Deixa-la per terra. Passa? Què deixa, -la passa? deixa -la per terra. Són declaracions d'un tal Godoi, Sí. Un home, en, malament. Un home, i ens diu... Uh, els set accidents que he tingut en un semàfor han estat contra una dona. Descarto l'atzar o la casualitat. Contra una dona, ell mateix ho, ho reconeix, ell embesteix una dona. No, no, ella està aturat en un semàfor. A veure, que quedi clar. I tu se'n pica. No, no, no és sèrio. Gent... Mira, ara vaig a fer una petita endevinalla que segur que l'endevinaràs. No, no endevinarà. Les dues del migdia. Les dues del migdia, Barcelona. Gran un... ciutat. Una dona... Passa per tan tranquil·la, i un home va per a corrents, a 200 per hores, passa un semàfor yeah. en vermell, po, i embasteix la dona, que estava allà tan tranquil·la. De qui és la culpa? Està claríssim. De qui? De qui. De qui ha de ser. A veure, Fiques? va, sorprèn-nos. De, d'aquest senyor que no sap controlar la blusat per ciutat. No. Que... És culpa de la dona, perquè aquella hora hauria d'estar fent el dinar. Ara. Bé, aviam. Hola, Nius! Hola, hola, hola, hola, hola, Anna! Eh? Ei, hola, què tal? M'ajudeu-me, oh. Bona es que tarda. Hem arribat en un, un bon moment, eh? Sí, just, just, just, just. reu no. no. ara haurem d'hi vigilar una mica més, eh? Alerta, eh? Està, perquè... està controlat. Que eh? eh? nosaltres no, no, controlem, cap. tio. Sí. Controlem, controlem. A veure, si està allà és per, per molts motius. O oh, sí, oh, de què parles, a veure? Estem parlant de l'acudit. Ah, ja fa ni de dir-ho. És que molt desagradora, però res, eh? La, la, la, de... la vostra incapacitat... Quina, eh? de... quina a veure? No poden seguir gaire de, de... Si de... Sí, seguint. la crítica, acabes sí, sí, d'arribar i sí. gui't O sigui, és que va, tu, només d'arribar quedem reflectit ja, aquí. Escoltem música, tu. Sí, va, quina música hem Doncs escoltarem els Blur, amb la cançoneta Girls and Boys, del seu àlbum The T'ha semblat aquesta cançó? Molt bona, oi? Sí. sí. Perfecte. Com ens bon. diu Loda, és una alegoria als nois i les noies. I les noies d'aquesta societat. romana. Però els posa a la mateixa altura. Alçada. Eh. Sí, sí. Uh, veiem un cop més doncs, uh, això que dèiem Que valor són uns homes generosos. Sí. Oh, oh. No, no, són uns, oh, sons, uns personatges eh? que són capaços d'acceptar la realitat. Sí, clar, perquè tenen el club de fans que tots són nenes. Que ja. ah. Que, que. Ah. Nosaltres ah. vol dir futbol, no, del futbol, del futbol, però qui són els clubs de fans? Les dones, sí, sempre, claro, les no, nenes, no. vaig allà. Mira, mira, ah. Surten els vídeos estirant-se, eh? sí, ah. ah. ah. ah. ah. sí. Els Spice Girls. A ah. veure, ah. sí. Perdona? Els va que estiguin... Però tu els preguntes a un un, un munt de nois. Sí, a veure. Nens, normalment són nens. Són nens. Però, i tots no, porten no. que si el penjoll amb una de les tres països i les nenes amb que... sí. les... Ai, la polsera oh, oh. eh. la... però si fan eh, això filla. és perquè els nens els agrada Clar, no. per, per fer que, per fer agradar els nens. I els va gastrit, vols què? Això només és eh, economia. És bé. economia, o sigui que... No, sisplau, per favor, com pots dir això? Final, ah, lluny, que que a veure, per ballar, per ballar una estona hem, hem de mirar. Tampoc es tracta d'anar al 100% a mirar, oi, la, quina, quina música que fan, quina música fan. No és bé ni molt menys, ni res d'això. Però a l'hora de ballar, què t'importa que soni a També pots ballar no, amb els espais no, girls, no. doncs. Va, ah, va, va, va, va, és, va, va, va, tot... va no. L'única cosa que miren és vendre, vendre i vendre. I ahí tornem a wow. aquí no ens hi posem perquè no és vàlida. aquesta... Més, els managers de totes aquestes, que, que són homes, Sí, doncs clar, una monotilació d'homes... Què vols, però, què vols? Però, però, però. No, no, les dones no són prou intel·ligents per poder ser mànagers d'algun grup. Home, em pensa que només són grups d'elaboratori. A veure... <coughs> Ens estem passant i estem desvergillant, sí, sí. eh? Sí, oi? Ah, ah, eh? Ah, sí, oi? Ah, ah, lògiques, eh? Vinga, ah. pa, si eh? ja sí. uh... uh, no et eh? A veure... A veure... Llavors... Què més? Què més? No sé. Això que ah, sí, doncs... recordem que ens podeu trucar si voleu replicar les ara, noies ara o si ah, voleu replicar Tot mi una no, roba. No. 864, 865. Ah. Endavant, endavant. Oh. Ta -ta -ta. Bé, res, i els homes, sabeu què, què penseu? Què? Què, què veure. Sobre les dones. Què? Mm -hmm. quan, què feu? Què és el primer que pensem quan veieu una dona? Bé, bé. passen tantes coses. Sí, mira, què vols dir-les? Sí, dona, dona. Dones? Donos. Sí. Dones? Dones. Oba! Bé, doncs, no, eh? una cosa s'ha de tenir en compte. Però què pensem, home? Ens heu no. deixat amb ah, no, no sí, no. el dubte. No penseu-ho? que no penseu? Això, penseu Sí, doncs ara sí que ha clar, eh? Ben retratats, eh? Sí, eh? Sí o no? No. Res, una dona, bones curves, tal, ja està. Ja està, no sabeu pensar res més. Completament Home, no. fals. I tant, pensem ah, sí? en, en, les... a veure, a veure. en el seu poder interior. És més, us preocupa si és una bona dona amb bones oh. curbes i si a sobre té cap i ja no els agrada tant. Exacte. Com? ¿Sí? No sabeu acceptar Home, era... la superioritat de les dones envers vosaltres. La cap, que... cap, no sé, parlem, eh, d'això? La superioritat eh, això? intel·lectual. En cap, cap, cap. cap. Capa la capacitat que tenim les dones superior envers vosaltres. Buf. Sí, quan us em passeu un mosquit. Ah, molt bé, a la patxa, bé. En aquella ens hi treu mm. no? Sí, i tant. Sí. I... Teniu, Llavors, teniu, encara... tot, teniu tota la raó. Què faria l'home si no existís la dona? Exacte. Domesticar un altre animal, simplement. Sí, és fàcil. Oh! Oh! Oh! Molt trist, Ara eh? què veure, alguna dona que truqui aquí per dir, a veure què? Ma, que ens estem sentint. No cal, ens podem defensar. Sí, sí. És, és el mateix que passa a... Uh... El que obre, que no expressa't, no, ets... allibera el que penses, no penses res. Malament. Veus, veus, aquí ja està, mira, ja està. No, perquè, a veure, vosaltres aneu molt a sac i no, oh, clar, aquí, sense dir. cap fonament científic. Què? Això no per cert. A veure, va, a veure, fonaments veure, científics. Volem de tot el que esteu dient, proves mm, científiques. Proves, totes. a veure, com per exemple... No, veure... No sé, digues alguna cosa o... Aviam, per exemple, eh... endavant. Sí? Sí, el silenci. El sí. silenci, sí. sí. Ah, quan? quan? Quan què? Per, per, per allò que deiem abans de la televisió. Sí, què dèiem abans a la tele, a veure? Els... Eh, el percentatge més elevat de persones que a la televisió... Sí. Homes. Homes? Homes? Homes? Homes? Homes? Homes, què? Perquè ja, ho dit... ja ho has dit abans, allò del camp... I per la... exemple? Uh, I per oh. exemple? Oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi. Oh. <laughs> Quant? Uh, la forma? Quina forma? A veure. La forma? Veus, veus, ja més... està. S'ha de fer tornar boig, de fer tornar més boig un home. Tenia ni mando quan mira futbol, perquè no teniu més capacitat. Com que no? Comandament. Ara, ara, guita, veus la retòrica, l'oratori romana, com està caient per terra? No, és sèrio, això, <t 'ha> per favor. Bé, un moment. A més. No sé ja. per on aneu, perquè he hagut de marxar un moment, sí. però les dones ens heu dit que només busquem el sexe en els homes i tal. Sí, i ens han deixat ens heu... A veure, no es pot generalitzar ja. mai, però Déu n'hi -do. do. I per demostrar-ho heu posat la banda sonora d'una bona pel·lícula? 9 setmanes i meia, gran pel·lícula. Bona pel·lícula. Sí. Bé, doncs, els bona homes, bona homes ens refugiem en una altra pel·lícula, en una bona pel·lícula, ah, no em eh? deia que no, Oficial y Caballero. Mm, sí. Sí. Què ens demostra aquesta pel·lícula? Què busquen les dones dels homes? No, és veritat. Ai, doncs no busquen la persona, busquen el grau. El grau. Busquen sí. que la persona estigui situada, grau, peles... tingui un estatus social, efectivament. Això és ser intel·ligent. Això és ser gitano. Això, eh? oh, <laughs> A veure, escolteu una mica la cançó, abans no caiguin garrotades aquí, perquè... Sembla A cada... no Atenció, atenció. Escolteu... Mm. A més, jo vaig ah, això... Jo volia dir que la noia no, era, no anava pas per interessos econòmics. Ah. A veure, què us penseu, que era tonta davant d'en Richard Gheer? L'home no. Oh, i després som nosaltres que busquem les curbes. Bé, bé, bé, bé, mare, som, mare, bé, bé, som nosaltres que busquem no, aquestes no, coses les, que les, que les noies. un home que, que no només té el físic, és com té no. tot. Sí, sí, per sí, per tot. sí, sí. Ara, res, wow. clau. Si a part de ser un home excepcional té el físic, doncs pues mira encara millor. És un vell, no és res més. Un vell, un vell. Un vell, perdó. No, no, és... És com jo que cabells guants. Oh, sí. Més o menys. més Bé. o menys. Aviam, coses serioses I, i, i clares. Puntuals, eh? Acabem de trobar una dada. Atenció, atenció. Potètica. No, no. Que Cla ho -ho Clara, en... i que endavant. Aviam. Vinga. Aquí està. Vols doncs veure un personatge tan important com pot ser el senyor Einstein? Un home, Alerta. un un home. Home. Agardim. Que era el clip de estava bon principi. Barresa. Un home. Barresa. Molt il·lurat per quina teoria era, no la sabia quina teoria havia deia. Energia igual a mc al quadrat. Bé, bé. I són per lletres. Xurra perquè veieu aquí la pantalla d'internet, perquè si sí. no, res. O sigui res. que. O, Aviam. No es... se li va fer una prova. I va sortir Exacte. positiva, segur. Sí. Mira, se li va fer exactament un registre electroencefalogràfic. Imagina't, des de seguretat. Alerta, bueno, o sigui, el, ja func era. el funcionament de les, de, de les neurones... Que vol dir que en té més d'una. Sí, això és uh, de, un dada important. Un dada important. Sí, és sí. sí. Mm. És, és la, eh, perquè és l'excepció que confirma la regla. Vull dir, sabem que tots els homes que tenen els homes, una neurona, una neurona i què fa, que canta. <laughs> que canta. Estoy aquí, di, di, di. Mira, aquí Mira, mira, com es rebaixen, com s'estan rebaixant. Mira que... Mare... Doncs aquí és l'excepció que confirma la regla. Endavant. Aquest senyor que tenia més d'una neurona... En aquesta prova. Se li va fer aquesta prova. i que En tres estats diferents. Exacte. A la son... Ah, em pensava que volies dir solter, casat i vidro, no? Tres estats diferents. Veus com només pensava en el mateix? Què pensava? Re, re, re. Amb una dona. Per allà, amb una dona, per allà, amb la vida una dona. Perquè volia fer el menjar? Clar, ens marcava la vida i, mira, no ho diré pas res més, a veure, home. A veure, a veure, a veure. Abans que ens expliquis us li... la teoria, tenim una trucada. Sí. A, Hola? Sí, bona, nit. Bona, bona nit. nit. bona nit. Qui ets? Em dic Josep. Des d'on Josep? Des de Breda. Ei, què tal, Josep? Què ens vols dir? Uh -huh. Home, jo voldria posar els punts sobre les dits. Així m'agrada. Molt uh bé, -huh. molt bé. Perquè, com veig, saps parlar molt bé perquè ets un home. Era sí, esperar que placer està... Digues, digues, Josep. Josep. Sí, sí. Digues. Uh, amb aquesta noieta que abans deia que no sabem fer el brenar... Sí. Val. Només uh -huh. dir-li que, no que no cal que entrem a la cuina. Sí? Perquè Engrenia ja anar a comprar. Sí, senyor. I tu molt bé, no? Sí. Sí. Clar. I l'altre que deia que només ens fixem en les curbes, sí. és perquè les dones són com gambes, només es poden aprofitar les curbes, El cap no hi ha res. Oh. Ostres! Oh. I, I bé, els, bé. Homes, els homes són com rentadores, tota a base de polvos, que vols que t'hi diguin. Escolta! Sí. Home, que, que sóc el primer a trucar? Sí! sí. sí, sí, sí. Em podies fer favor? Sí! Em posar els mojinos? Ah, ah, no, en, ah en aquest ja, moments ja. no. no! Com no? Oh, no posem! Ja, un altre dia te'ls posarem, va, eh, Josep? Vale, vale, però vaig un pelat, eh? Bé! Ah, no, Josep! No. Gràcies per tocar Josep Josep, Josep, Josep que és de Breda. Un moment, Josep, Josep. Què? Quin és el teu horòscop? Escorpí. Escorpi Escorpí. Bé, un moment no busquem... Alerta, que escorpí. tirem escorpí. un horòscop impressionant. Doncs okay. tindràs una bona setmana, sí. Alerta. Impressionant. Oh, quina... Ja no t'ho has semblat. Josep, jo? encara diem això, o sigui que... Que tindràs una bona setmana i... Alguna altra setmana et posarem els mojinos, vale, Josep? En quin aspecte tindré una bona setmana? En tot. En tot, en en tot. tot eh? Perquè no te'n amb, amb les dones, sí. Amb les dones, sí. Amb les dones, no. Si continues les dones, no tindràs. O sigui, que pitjor no. Jo ja, ja diré a les dones que jo sàpiga que no soc. Sí, tu, no. tu tranquils. Si et mantens en l'anonimat, tindràs èxit amb les dones, nois. Moltes gràcies. Per sí. tant, pensa l'instinto bàsic com va acabar el Michael Douglas a l'esquena. Apa, adeu, Josep. Adéu, Martí. Adéu, adéu. Molt bé, molt bé, ben, Josep. Ens acaba d'esplicar la teoria. Molt no, no. bé, ja li va passar, bé passar bé. el primer que telefona, ha sigut molt valent. Sí. ara em falta una dona, eh? Però aviam, aviam, jo el que no m'ha agradat bones. és això que deia del berenar. Aquí no hem parlat de berenars, que és que entenen el que volen, enteneu el que voleu. Aquí sí? no hem parlat ni de berenars. Ni Perquè som, de berenars. De berenars. som més intel·ligents. No però suposem coses. Aneu en més enllà. Sí, és sí, per allà Som... per veure... Sí, impressionant. Sí, el ara un abadilo del brenar. Eh, ho veus o no? Sí, doncs oh. no, no, no, no, no. Doncs sí. Que <laughs> ja comença aquí el mal rotllo, eh, me caso amb l'olla, vinga, home. Ens ho a -te -te. Va, que ja no és la teoria i prou. Això de dir s'aprofita el cos i el camp, no? Doncs en puc dir un per vosaltres. És que, en què s'assembla l'home i l'esperma? En què? Doncs que d'un milió només se n'aprofita un. Exacte, mm -hmm. wow. està clar això, està wow. clar, o sigui que, sí. puny a part i continuem. Això ha d'haver pensat algun tio que, Va, en fi, vinga, explica'm ja. la teoria de l'Einstein, que estic... Teoria de l'Einstein, sí no, és pensava. un home, d'acord? Sí, clar, sí. home. Sí. Hem wow. que se li fa home. una prova en sí. tres estats, sí, de, exacte. Situació de son, de vigília i de reflexió científica. Allà wow. al 100% concentrat. Allò... concentradíssim. Sí. I què passa? No sé. Què passa? Es doncs resulta que igual, igual que una persona normal. Que quan està coeficient intel·lectual, que quan està en uh, l'estat de màxima concentració, mm -hmm. resulta que té un coeficient igual. Què vol dir això? Exacte però Ell el sap aprofitar. Esclar. No, no. no va per aquí la cosa. No, perquè és un home i el sap aprofitar. Què vol dir això? Encara és... que el tingui, ah, si no el fa... va servir, és com tenir un berrari a fer i anar vint. No, no, és no, no, que la prova l'havien no. fet les dones, és clar, clar van veure. Sí. No, no, sí, és que justament, si la prova l'han fet dones és que estan molt per sobre. perquè. Per... Com, bon, sí, no, si, tu vols valorar, si tu vols valorar un geni, has de ser molt més geni que ell, ah, Va, comentar. no, home, no. Seguim. No, seguim. Uh, sí. Sí. I llavors una altra cosa. Ara no saben què dir, pobrets. Que les han quedat... Sí. Però sí, si, a sobre que us deixem parlar, si voleu sí, xerrem sí, nosaltres, ja eh, que tenim molta xerrera. Sí, a Venga, Raül, no deixem parlar, a veure... Sí, tu saps que és una dona? Què? Sí. És el motor d'una fregona. Eh? Oh, molt bo, molt bo, oh. bo, bo, bo, sí senyor. Era una dona tan tonta, tan tonta, tan tonta, tan tonta, que fins i tot la resta de les dones se'n van adonar. I una rosa tanyida de, de moreno? Què? Intel·ligència artificial. Oh! Quantes vegades riu una dona quan li expliquen un acudit? S'estam desafugant, eh? S'estam És que això... Quantes vegades riu una dona quan li expliquen un acudit? 3. La primera quan li expliquen. La segona quan... Bé, la primera quan sent l'acudit. La segona quan li expliquen. I la tercera quan l'entén. Impressionant. Esteu contents? Sí. Ah. Ja està? Sí, sí. va, us, us deixem parlar. Us, us trobeu ja? Sense que, sí, sí. sí. sí. sí. us hem no. de Mira Ai. com respirem. Vinga, va, acabem-nos d'explicar No, no, és està que per... no sabem ni què dir-vos. No, perquè, de la manera que us heu rebaixat ara... Sí, sí. Aquí, pim-pam, pim-pam. Sí, no sé com ho havíem de la manera que us heu expressat ara, sí. és que ja ah. demostreu... Què demostrem? Demostrem fet reals, Que la dos dits realitat. i només de dos dits. Posem-li sí. dos i mig per ser sí, solidaris amb al món. eh? Luita. Luita. Luita. Luita. Luita. més de cinc, perquè sou no, no. un cap gros, vuita. Mucho ruido y vacas no he de hacer, o sigui que... Sí, això. Mm. És a dir, molt soroll per no res, no? Sí, la, la oratòria romana. Eh, l'oratòria, sí. A veure, Luita. fins ara... Sí, a, abans a posem una mica d'enquestes, a veure què pensa la gent del carrer. Exacte, endavant sí, enquestes. Creus que està justificada la guerra entre sexes? I per què està justificada? Oh, què? <tots> doncs... Eh, està justificada. si sí, home, la dona cada dia, doncs... Drets, no? i intenta imputar-se l'home, està al seu mateix nivell, no? cada dia doncs, hi ha més dones que treballen en tallers i tallers rares. Yeah, yeah. I tant, no, doncs això, no se al mateix nivell que els homes, que és molt important que tothom siguem igual. No, no perquè els homes facin feines dures, les dones han d'estar yeah. per terra, tothom està igual. I poder capar perquè si no se't gastarà la cinta d'aquí i no en tindrà per un altre dia. És veritat. En què s'assembla? En què s'assembla un home i un raspall de dents? En què? No sé. Que sense la pasta no serveixen per res. Molt patètic. No, sí. que és molt bo. Ja. Un altre, un, altre. Ja. un altre, eh, Que no sabeu per què l'alcohol porta hormones masculines? Per què? Perquè quan l'inxegreixes, comences a dir tonteries i no saps conduir. Sí, molt són dones i les rates són rates. No ho sé, per què? Perquè les rates van triar primer. Creus que la guerra entre sexes està justificada i per què? Sí, sí, que està justificada. Jo penso que les formes de pensar són molt diferents i que, per tant, doncs està justificat el que hi hagin que es contraposin formes de pensar diferents i que fa que hi hagi eh, aquesta guerra, aquesta... Va, va, aquesta va, va, aquest enfrontament, no? Molt bé, molt la guerra entre sexes sí, eh? per què? per tant, queda tan Que els cavalls. No, per què? Per no quedar-se en els desfiles. Ah, ah, ah, ah. creus, creus que la guerra entre sexes està justificada? Sí, jo crec que sí, perquè ja era hora que les dones deixessin d'estar eh, callades, que diguin la seva i que demostrin que poden parlar i que cada vegada guanyin doncs, la, el que es mereixen, el poder que es mereixen o si més el no, que puguin dir la seva i que no s'hagin de sotmetre. Tots homes s'han volgut, el fanquisme ja s'ha acabat. Quedeu justificat la guerra entre sexes? No. No? No. Sí, perquè ja, ja no cal. No. Sí, perquè no. Digo el que t'hi digui jo. que, jo. que tot, es tot està en igualtat, sexe femení, sexe masculí. Tot està en igualtat. Pot estar-hi. No. Si està no és una altra història, però que hi pot estar, sí. Gràcies. Au. Creus que la guerra entre sexes està justificada? Ja, doncs crec que sí, que es treu una mica de fora de lloc, però que sí que està justificada. I per què està justificada? Però, perquè durant molts anys les dones hem estat marginades, i ja tocava que reivindiquéssim el paper que ens torna. Però regeus queixeu les feministes? Si quan siguem iguals els homes i les dones, doncs serà molt borrit tot. Però és que no, no, però a veure... Sí. No demanem cosa no d'igualtat total perquè no pot ser-hi. Igualtat amb el que en soc, ah, igualtat, Bé, això és un ampli debat. No, no tenen raó? Ah, ah, ah. Crees creus que està justificada la guerra entre sexes? Sí. Per què? Doncs perquè les dones sempre han estat eh, per tota eh? i ja comença a ser hora que es comencin a igualar. Voleu, voleu. Valeu, ara partom la pistola. Què s'han dues dones? Un equip Un equip de dobles Què de ja. són cinc dones? Un equip de bàsquet. Què són onze dones? Un equip de futbol. Què són 18 dones? Hòstia, m'has fotut. No sé. Un camp de gou. Bé, com hem vist aquesta última enquesta, s'ha sentit un no l'entén, no l'entén, no l'entén, sí, que es referia a una dona exacte. Home, evidentment. A veure, no, no està comprovat res, això. No. Unica, únicament que sortis d'una veu així de fons, no l'entén, no l'entén, no l'entén. A més, però, masculina. I no? masculina, no. hi ha molt a dir, aquí, es eh? Aquesta veu era jo. No, no. Doncs, no, no, ja estàs. No, no, no. El tros final em greu, però vaig tallar. Però continua. I se la noia, eh? no ho entenc, no ho entenc, expliqueu-me'l, expliqueu-me'l, expliqueu però no ho hem volgut posar, tot i que ja ho hem dit. Sincerament, no diguem mentida. No cal, no cal, no cal, no, no cal eh. No, no, vols, si voleu, mantindrem la, que... la noia l'anonimat. Si voleu, la setmana que ve es portarem la versió íntegra. Sí. I ja ho veureu. I a veure... És es que també... Res, res. És que, Raül, no ens hi ha de matar, allò, posant-nos amb no, no les bones i tal. Igualment no ho entendran. Sí, a, a veure, una no cosa, vosaltres vol fer-vos els xullos per aquí Però ahora de contraataca de raonar de tot això no en sabeu. us feuu servir sempre la vostra força física. Exacte. Sortiu sempre per patneres. Amb, amb la vostra força. Dieu, sempre ha estat així fins fa poc. A la construu el tancats amb, amb la vostra intel·ligència que molt aviat us hi trobes tancats. No, intentem que ho veure, la... no, com... Agafant, agafeu, agafeu, per exemple, obligueu, obligueu a dir coses que no us pensen, només per el temor a, que, a la vostra violència. Llavors, això és... Què vols dir? Que, que les dones dieu coses que no penseu? No, no, no. Diem Tot el que pensem, sempre i quan no tinguem la garrotada vostra darrere. Per què? Ah, eh, això, eh? Va, a veure, va, va, està... les dones anem amb por. No, no, no, no. Ah, ah, ah, ah, ah. Donem un estat d'espasa. Això, això fins ara. Mar. Aquerim una Com cosa, és és una cosa tot entre nosaltres i, i a tots qui ens escolta, que no s'estès verir. Fins ara és veritat. Eh, uh, a l'època sí, d'horetòria romana, ta, ta". De, més enllà, jo vaig més enllà encara, de neandertals, etc. Ja. Homo. Homo, El, sapiens. Homo sapiens. sapiens. Hum, la, home, esclar. Ho sí, Què passava? No sé. L'home estava dedicat a aquestes feines brusques d'anar a caçar, violència, etc. I la, la senyora es quedava, doncs, a... A fer menjar. A casa, no a fer menjar, no. Menjano, no, a, recollir, a, a recollir altres coses més al, al seu abast, per la seva estructura fisiològica. Però llavors, què va passar? Al llarg dels anys, al llarg dels anys, ha anat, ha anat passant, uh, la societat s'ha anat, anat agafant aquest caire així paral·lel, home fort i dona feble a fer feines feines tranquil·les, d'estar per casa, de cuidar i tot això. I no és així, perquè avui en dia, per exemple, una dona pot posar-se a la mateixa altura, no perquè ja sabem que l'home està constituït d'una manera doncs, que li permet tenir molta més força, però pot, pot assolir unes característiques importants. Tot, com allò que dèiem abans, per la voluntat, que la dona té molta voluntat a la Sí, taula. però millor que no ho faci, que si no es faltaria la Tercera Guerra Mundial. Oh, no és, però... Però... Per què? Per què? A veure. Perquè si comenceu a fer servir la força bruta, nosaltres no. també. No. A part, és, és sí. espo... només diem que podem assolir. Sí. Podem, podem assolir-ho. Assolir mm, doncs, és fluent. evident que físicament... O sigui, els homes tenen més força física. Sí, és Sí, sí. De de de acut, això. Eh? I això s'ha de una. tenir en compte. Clar. Clar. Però, clar, per això vosaltres heu de fer la feina bruta i nosaltres la intel·lectual. Home, no. Dir, és molt evident. Home, també també, potser... Nosaltres, com que no podem desenvolupar els músculs corporals... Desenvolupeu un múscul que tenim aquí dalt. És molt bo. A mi no Sí. sí. <laughs> Llavors, una altra cosa. Després, seguint amb aquesta, amb aquesta mateixa vessant, s'ha de tenir en compte, és que sou impreceptable no sé. i poc seriosos. S'ha de tenir en compte, s'ha de tenir en compte. O més. O més. O més. Que, què passa? Seguim aquesta trajectòria... No és seriós, això. No, no, no. no és, que, és, és que és impossible. No, és el, A l'hora que, que es posen la, uh, les coses clares... Com que aquí no poden fer servir la força física... Ja, es ara. perden... Ja sí. Se'ls invad l'escape i atenció que tenim una, una trucada. altra trucada. Hola. Ei. Hola, hola. hola. El nom em semblaria de ser per això. Uri. Uri! Què tal, Uri? Bé, bé, molt bé. Què tens de dir de tot això, Uri? Uri. Uri. Uri. Uh Uri. Uri. Uri. Uri ara que estàvem parlant de les feines rutes i tot això. Sí? Jo penso que està molt bé que les dones s'igualin, els homes amb hostió de sous i feines. El que passa és que només estan igualant per feina altres, no Perquè el que és de... El... Jo he estudiat FP i dels cinc anys que he estat estudiant no he vist cap noia que estudies electricitat o que estudies mecànica. Uh, tampoc he vist cap dona electricista o paleta. Uri, per cada vegada n'hi ha més, eh? Però sí. doncs jo encara no n'he vista cap. Però I això també... Força. No podria ser també pel tipus d'educació que rebem? Uri, contesta'ls-hi ben alt, això, vinga. Sí, a veure. Sí, jo crec que pot ser per l'educació. Clar, és, és, és l'àmbit sociocultural, ah. perquè... Vull dir, no, és, és el que dèiem. Que... També ha de fer algú amb la dona i tot. Perquè la ni és difícil ni és un trollo, és perillosa. Ja, però potser és per això que ve des de baix. Des de ben petits hem de començar a treure aquesta discriminació envers allò típic, que... Mm. Ai, tindré una nena, doncs pintaré l'habitació de color rosa. I la nina, Exacte. I, I nen al cotxe i, i, i, i eines. No. no, però també vosaltres el que feu és... feu el que us interessa. El que voleu neu avançant, neu pujant. O pel que us interessa us deixeu la feina bruta a nosaltres. No ho ah, crec, no. Potser, potser és una opció intel·ligent, perquè si, si veiem que, no, que, que ja us està bé fer això i nosaltres anem fent... Això Cigadones. demostra que teniu més cara que un sac de segell, Sa no, no tenen nom, oi que que no? Si volia estar de cobrar 120 lletges, pot cobrar un quart d'any o un Exacte. Igual, no també, callo. També... Eh? Gràcies. Vinga. Doncs vinga, Ori. Quina hora no els copets, Ori? No. Sí. Verge, ets verge. Verge, que sí. verge, santa, aquesta setmana que t'espera. Doncs... Aquesta setmana, t'espera un cap de setmana? La verge, quin cap de setmana? Verge. Verge. Ara. Encomana't a la verge. Pel cap de setmana que t'espera, Uri. Sí. Perfecte. D'acord? Sí. O sigui que tens de dilluns a dissabte i diumenge, dilluns, dimarts, dimarts, llocs, divendres, dissabte, diumenge, diumenge ja no per acompanyar-te la verge. Mal però l'oratòria romana s'està fent pesada, eh, ja. Sí, sí. Uri, jo crec que... És que és un noi, s'ha desfet constant, perquè no entenc. Ah, això. Ei, com vaig, com Jo crec que aquesta setmana, Uri, amb la teva intervenció tindràs èxit, eh, amb les dones. Eh. També és un pronòstic de... Torna a recordar eh. la pel·lícula Instinto Bàsico. No <laughs> l'he dit. Sí, mm, però és mítica a de... <coughs> Ai, com li dius a l'esquena, pobre noi. Vinga, doncs moltes Aba, gràcies, Juli. bona nit, adéu. Adéu, adéu. adéu. Doncs, ja que l'hauria a parlar de, de mons laborals, sí. eh, jo crec que hauríem de tocar sí, aquesta temàtica... Parlant que... una mica perquè és prou important. I també sobre l'educació, que rebem mm -hmm. quan som petits, que jo clar. crec que és d'aquí on hauríem de començar. És es que vull dir, això és... És ja la, les diferències que dèiem que venen de molt enllà, mm -hmm. venen de molt enllà. Exacte, això que deia l'Uri de per què no surten nenes mecàniques, electricistes, és perquè a mi sincerament, potser nosaltres sí que havíem tingut jocs... però Els mecanos. Sí. Exacte, els mecanos no te'ls regalaven a les nenes, els regalaven directes als nens. Doncs demaneu-los, clar, no costa per tant. Quan tens 4, 5, 6 anys? No, eh, ja vull un mecano. Jo si volia nines tot no, no farà. Totes les teves amiguetes, tu també ho vols tu, i no saps veure'ls. Veus? Veus? Els deixeu emportar per... No, no, no. El no, no, sí, no, no, sí. No, no, no, no, no, no. Sí, diràs, mama, jo no vull un cotxe, vull una barbi. No. Jo, jo que havia patit tenia nines. Sí, sí ja. I els hi posaves els vestidets, els hi treies, sí. no? Sí, i jo del cas en tinc, no sé si se les vol veure aquell dia. Bé. una altra cosa. Són sí. que els hi trenyes. Avui, avui, dia... sí, sí. avui en dia... Avui en dia sí que comença ja a haver-hi més més igualtat ja des de petits. Per tota la qüestió de publicitat i així, perquè ho sí. veuen a la tele mm. i es veu cada vegada més com nens i nenes juguen junts, anines, nines, sí. a mecanos, tot això, i els, i els petits els petits ho veuen, però què passa? A les nostres èpoques, i nosaltres encara, perquè som juvenets, però més enrere això no tenien, vull dir, hi havia el que hi havia i se'ls inculcava ja, paf, a tu això i tot tu això, i el nen la mar de content, eh? No res més. I que no demanés res més perquè si no malament. Sí, sí, o això o res, sí que... Molt bé. També hem de tenir en compte que eren èpoques prehistòriques i què passava, doncs... I que era mal vist què? que els nens tinguessin nines, si sí, sí, això, això s'ha de reconèixer, ah, però, bé, bé, un altre tipus poca de cosa més, eh? I les vegades que, per exemple, a les xerranques, això. a tots aquests jocs, jugaven nens i nenes junts. A més, és, és un altre fet important, trobo, evident, que és que hi ha una guerra de sexes sense... que no hi hauria de ser, vaja, mm. haurien de ser igualats, és quan ve el Nadal, entre amagant, sí. Exacte sí. I... I tia, doncs que hi han tants anuncis de joguines Entre mig d'aquests anuncis de joguines En surt un gairebé cada any mm -hmm. Doncs que diu Que no perquè el teu fill sí. sigui un nen Exacte. Li compres un cotxe i no li compres una nina I no perquè el teu fill sigui una nena Li compres una nina sí. i no li compres o una sigui, nena Cada vegada això s'intenta va... igualar més Això és evident Però... Que aquesta inculcació d'idees mm. No hi ha de ser no, no ha, és que no, no, A part que no és bo, perquè tant un necessita estimular la part de sentiments com l'altra la part de mecànica i de... És que és tot bo, tot és necessari per a l'infant que creixim tot el... Sí, bé, però que ho tots els de ser. Que ho demani. Sí, ja ho demanen, eh? ara ja començo a demanar. Sí? I després una altra cosa que deia, d'això de la societat, que... Uh, referent a la feina laboral que fins ara havia el mite noia secretària oh, és clar, és que senyor, que que passi. senyor mecànic doncs això mica mica l'Urgi ens ho ha dit i és que és veritat cada, això cada vegada va canviant no? També. però quin problema hi ha? Mm, no sé exacte uh, <laughs> el bombo uh, bon bon. uh, la, la dona és, doncs, per, ha tocat així el sexe femení li que procrear és que això és un inconvenient, a l'hora oh, de treballar. Us a buscar. No, ni he buscat ni no he Ets soltera, casada, m'acabo de casar. Oh, Aquest inconvenient el poseu vosaltres, eh? Home, perquè sempre poden sortir de molts problemes i... no, a tu. És que també hi col·laboreu, eh? No sé com us veieu. No, no hi col·laborem. Ah, no? Ah, no? Malament, si no, eh? Home, no, però si sí, som els l'empresa i, i, i, i la secretària... Vaja, tenim, tenim una secretària... sembla que diu per camins diferents. Sí, sembla que sí. Sí, a veure. Bé, els nostres camins són diferents. Sembla que ja és hora... No, de què, de què? Que ja és hora, que ja és hora que ens posem seriosos. Encara més, estem meditat molt. Que tot això... Que els homes què faria sense dones? Realment, tot això no ho pensem. Mama, eh, em faràs el sopar avui? No, realment tot això no ho pensem. Uh, ha sigut una mena de programa broma i per demostrar-ho tenim una cançó de la dècada dels 60, de Los Bravos, Los chicos con las chicas, que servirà per cobrar el programa. I sí, sí, sí. Exacte. Ven, ven, ven, ven, ven, ven. Los chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos han de vivir. Estan dos perros juntos Deben cantar Los viejos pararán Limitarán a mí si modernizarán Les gustan arir La edad de ciedra ya pasó Al menos por aquí Y yo Chica score!